Radiu Takže dobrý večer právim všetkým poslucháčom Rádia Bunker. Dneska k nám do bunkru došieli špeciálne hostia, to je rapper Decko z Gramorokas. Ahoj, ahoj, ahoj! A beatmaker Majstro. Nazdár a je tu aj oni, náš človek, ktorý sa nám stará o, o PR a tak, to a tak. Gaštan, sa aj ty. Ahojte. <laughs> Keď už si tu, tak čo, ne? Takže môžeme prejsť k prvej otázke. Uh, budem to hlavne smerovať na decka a potom sa dostaneme aj k okay, okay. Takže, tak úplne základ, kedy a ako si sa dostal k hiphopu? <laughs> Nehovoril ne, som akorát s chalami, že... Nech sa, dúfam, že sa to neopýtať. <rý> ok, uh, vieš čo, bolo to okolo roku 2000, keď som sa dostala k repu, čo sa týka akože... že som začala niečo ja sám písať, alebo takto k hudbe ako také som sa dostala niečo skorej... Ne roky, nepojem presne. A to je tajné. To je tajné. Ale okolo toho roku 2000... Som začal aj ja uvažovať nad tým, že dá sa písať aj v Slovenčine, tak, tak tieto veci okolo toho. Tak, takže tak, no. Tie začiatky boli veľmi ťažké v tej dobe, si to úplne pamätám. Ak sme nahrávali na ďaky, to není je v dnešnej dobe. Nebolo nič, nebolo, že absolútne nič, neboli, že počítače, ani tieto... Môžeme aj nadávať, alebo vesť. <laughs> ani tieto pičoviny šeleké, aj tieto výmoženosti doby. Takže, mali sme to fakt ťažké a bolo to super, keď si na to spomeniem mm -hmm. proste. Malo toto čaro, mm -hmm. čo podľa mňa jezka, veľa ľudí, nemá ani, ani šajnu, čo to bolo, akože si to predstaviť, že, že ako vtedy mohlo niečo také mm -hmm. byť, a keď si zoberieš späť tých chalanov, ktorý bol názov a z vulice, čo ešte o mnoho začali, to už muselo byť. Že, takže, takže tam niekde boli tie začiatky také. Mm -hmm. Takže tak. Prečo si si vybral zrovna rep ako element ibuku? Vieš čo? To má krivé nohy. Prečo <laughs> rap? Oslovilo ma, oslovilo ma to, že Ta sloboda toho slova a toho, toho všetkého, že si mohol vyjadriť či pocit že srandu, smútok a proste toto všetko a proste byť, proste... Ja ti to vysvetlím. Ten text celkovo akože... Vždyť si potom e, som si predstavil, že stojíš na tom stage a proste musíš tých ľudí proste dostať do toho všetkého, no a vtedy to bolo akože... Koko, to, to som ani... neže sníval. Sníval, ale ani si nesníval, že si niečo dojde takéto ako, ako je v dnešnej dobe, že proste že koncerty a... Túr, štúdia, albumy, ešte si pamätám vtedy, ak sme stávali vo výklenkoch a ja som chodil s takou partiou ešte voľné, že to boli hadznári. A to si do dneska pamätám. Už tedy bola Lúza, už, mal ako, už mali koncerty a ešte mi hovorí, že koľko z toho je sranda, keď ty budeš raz tak vystupovať na nejakom pódiu a tak ja koľko čo, čo mám jebe a tak. A potom si na to spomenul, keď fakt sa to stalo skutočnosťou a je, je, je, to, je to fakt sranda akože. Mm -hmm. Tam stáť a proste tých ľudí strhnúť. A to sa mi na tom ľúbilo, keď som videl, keď sme videli až také videá, vieš, a zo z koncertov a toto. To bolo super. No hlavne sa nám ľúbilo strašne z ulice v tej dobe. A strašne sme si išli žužuletu a... tie ich texty a proste... To bolo super, to, mm. bolo, to bolo super. Si do dneska pamätám, ako sme boli u, vlastne u, u kamaráta mojho o poschodí vyše v baraku a počúvali sme žužuletu a... Tak to mali tu pás, že či to bola piča, alebo klobuk dolu a tam sme proste to bolo, že ty koneč, oni proste po slovensky toto idú, že to bolo, to bolo super, fakt že, wow, ženoj. Áno, áno. Po reperu najviac idú čajky, za to sice bude. A si aj nejaký iný element okrem repu? Vieš čo, chvíľu som, chvíľu som hrával ako DJ, ako DJ no neviem, mal som nejaké dosky a Poušťač. vtedy boli akcie, kam čo doniesol v grámce, mix a dá mi priestor na hrade, to bolo super, Nebo žiadne serato, to, že MP10, no, dosky a mal som aj 20-30 dosiek, tak fú, som ich mal síce iba dokola, <hým> ale bolo to super, vie? že chlapi niekde freestylovali v marči, to ani neboli, že to boli, že krčmi My sme hrali, mm -hmm. to boli v podstate, že krčmi, to ani neboli nejaké veľké podniky alebo tak. Mm -hmm. Takže, to bolo super, malo to svoje čaro. To bola bomba. Grafiti Graffiti si neskúšal? Ne, ani tajec, ani breakdance, nič? Ne, tancoval som jedne na rozdľúčkové aj keď sme mali v devine na základnej, ale to nemalo zrepoľmi nič. Ale mal som vtedy šatko, jak tupať tu vpredu a strašne sme išli vtedy Randy MC, It's like that, to bol najväčší vtedy a to bolo dokola, ty kokos, to si povedal, to bola bomba. Nejaka takáto akcia legendárna si pamätáš, že si bol aj v tom na kriček si chodieval. Ja som bol na, na Kričku, som bol párkrát, ale legendárnejší bol koncert Jerryho the Damaja 2004-2003, to si možno ani vy nepamätáte, ale nepamätáte. to, teda no, to, si nepamätáte, to <sus> bolo v Kultúráku. A vtedy tam bol aj DJ Battle a vyhral ho Aneška a došlo tam Jerry the Damaja, čo je legendárny reprezent z Brooklynu, z New Yorku. Hral mu Tommy Hill vtedy, a to bolo pre nás, keď sme sa dozvedeli, že tu bude tento týpek, som došli vlákom, v Trnave, to piči sme z Beránové, však som povedal, že v Trnave to uvidíme no, jasné. A my čakali, kým pôjde ráno, prvý vlák, zhúfa ľudí, to bola bomba, to bolo super. Uh -huh. Takže... Takže... Spamätám si, veľa akcií týchto A kedy si ako prvýkrát vystúpil na nejakej, čo sa dýka Blavy, alebo... ešte to bolo... Sme mali ešte takú skupinu s kamošmi vlastne z ulice Združenie mm -hmm. a tyko na to bolo okolo roku. Kto bol Združený vlastne všetko? Združení bol vtedy Analityk somňov, Zoli z ulice Kríha, to bol reper z Rúžinova, ktorý mal v tej dobe obrovský potenciál, ale... Má taký hlas nejaký, nie? Taký... taký bol super, ne. potom začal išiel do zahraničia robiť a vlastne mm. prestal sa tomu venovať. No a prvé vystúpenie, kamo, nejaký 2003 to bolo, bolo to v kráteri na akcii na Kašu, čo robil Kamčo. to si to, bolo, to bolo, Až hral tam Hajdkovič vtedy. No a to bolo, to bolo, to bolo super, to bolo uh -huh. úplne, že, no akože super to bolo vtedy, vie, že kokot, prvý koncert, že teraz ľudia, tá tréma, veš, že sme boli puberiť si zober, že to je dozad, dozadu možno 13 rokov, to znamená, že som mal 19 a je taká tá tréma, vieš, uh -huh. normálne, že sme sa museli proste opiť, Myslím, asi, <laughs> si nevedel, že keď sa opieš, vlastne zabudneš polku tých textov, vieš? Vie tak to bolo, no to bolo akože hrozne zlé, ale vtedy to bolo hrozne super. Mm -hmm. A druhý koncert bol veľmi dobrý, to bolo, to bolo na Zlatých pieskoch v Bratislave, to bol odkaz akcia tiež to robil kamčo, tam robil v tej dobe vlastne všetky akcie v Bratislave. A tam už boli aj iné skupiny, tam bolo, vtedy ešte bola Kajo, Kajjas bol, čo to bolo? Triada. Triada. Triáda, tam boli tí z Nová doba, ešte tam boli Nevieme, Tritrován, čo bol z Provokátorov zo zvuku ulice, my sme tam boli, vedľajšie účinky tam boli, čo bol vlastne Tono, Tono Suchota ešte s jeho Párťakom, s Kubom a potom už tam bola akože aj skupina mater, čo už bol vlastne s Rebelom, to bolo mocné. To to. A to sme mali prvý honóra, sme vtedy dostali 3000 korún slovenských, a to si pamätám, sme kúpili 3 mikrofóny Šurka, akože uh -huh. podiové, uh -huh. aby sme mali naskúšanie doma a takto, tak sme hneď dali to náspäť do hudby, a kokos nám ich ukradli asi, 10 rokov potom, keď nám vykradli tiež, sme mali takýto, takú miestnosť, a to zobrali, tí kokos už mali pripravené vtedy aj k rámci, ale to na stíli zobrali mikrofóny, to si uh -huh. pamätám super spomenky, tý kokos. Koľko si pamätám, to je halus. A to, že som tedy pil? Čiže som prekvapený, že? Koľko super. A ako na to celé reagovala tvoja rodina a známy, keď zistí, že sa pohybuješ v takéto kultúre? Vieš čo... Doma... Doma to brali tak, akože... Ja som totižto hrával... Ja som totižto hrával 10 rokov futbal. Mm -hmm. A keď e, začal som mať problémy zdravotné, ale počas toho už ku koncu, už, som sa začal, už, som, už sme začali s repom a takto, tak to brali ako nejaké hobby a tak vždycky doma. A, a vlastne po rokoch, keď až v 2007 som videl akože solo, tak potom to nejak tak začali, aj, že, že aj koncerty a že, že super, že, že, aj, že si trochu privyrobím akože, síce tak ne, takteli neboli ešte nejaké extra peniaze za to, ani teraz nesú, samozrejme, že by teraz boli. A... Super, akože, jediné čo mi vždycky, akože, ne že vytýkali, alebo čo sa snažili, že je proste zbytočne veľa hreším a toto, že keby si to išlo bez toho a tak. A fú, ne, ne, to je proste, to a tak. Naše si mám taký rodičov, že môžem sa s nimi otvorene rozprávať a nerobí to problém nikomu doma. A... No kamaráti, akože to bolo super, to bolo, že či vždy akože došli na koncert podporiť, alebo to aj zobrali aj ja, albumy keď boli. Čiže to dodneska cítim akože podporu od takých, ktorý my som akože, veľa kamarátov sa pri tom živote žve, že, ví, že mm, si s niekým a tá cesta ho tam, už nech si s ním, ale taký niektorí tí, tí správni alebo tí práví zostanú pri tebe, do dneska sú a vždycky prehodíme o hudbe pár slov a hovorím, každý máme už svoje, už nemáme 15, mm. takže takže tak, čo, toto bolo super, to som nemal nikdy problém s tým ani nejak. Hovorím skôr doma vždycky, musel mm. by si tak rešiť a tak. Čo napríklad už v dnešnej dobe sa, s, s, akože, nadal, stále jasné, ale snažím sa, myslím si, že na poslednom albume som, sa snažil úplne že čo najmenej a sú tam veci, v ktorých ani nenadávam sa čo hmm. je úplná halus. Takže, takže, tak. Mal si aj nejaké negatívne stránky pri začiatku, napríklad, že by ti niekto odsudzoval za to, alebo tak? Ježiš, jasné! Však to musí byť, kámo, to je najväčšia vec, Toto, To úplne si pamätám, že tedy Gaštán tunak, robil redaktora pre Ibovecka, a si napísal nejakú recenziu, a vtedy som úplne na neho nasratý. No, napísal, že som na piču, alebo niečo v takom zmyslel, asi na, na piču, ne? No. A však hovor, koľko daj ty, a potom vlastne... Bol na piču. Potom vlastne... E, si uvedomíš, keď niekto ti povie takéto veci, že... Samozrejme musí dojít do určitého veku. Mm -hmm. alebo, alebo nejak tak ináč to začať vnímať celé. A si uvedomíš, že... Koľko, ten človek má pravdu a keď si niečo spravíš, tak, alebo keď si to uvedomíš, tak si, že vlastne to je super, že tie, tie negatíva ťa dokážu brutálne posunúť, akože vpred. Čo, čo veľa ľudí podľa mňa, keď im povieš niečo negatívne, alebo že to je zlé, alebo že si to neľúbi, tak hneď z toho tragédiu. Uh -huh. Už si hater. Ježi, toto slovo Už neznášam, neznášam ne, ani to nepoviem, to neznášam to, neznášam, to slovo. Neprajník. Neprajník. <laughs> A to je podľa mňa chyba. To je, to je, to je, to je brutálny akože štarter k niečomu. Keď ťa to, to akože baví nejak, tak vieš, mm -hmm. že... Ja som vždycky bral ryba ako hobby. Nechcel som, aby to prešlo do nejakého takého, že... že... Že nejak sa s tým akože extra živiť alebo niečo, hmm. vieš? akože bolo by to určite super, ne Oni, že ne? lebo som nikdy ni zažil, ale bolo obdobie, keď sme mali ja tomu toľko koncertov, že som nemusel robiť, hmm. ale proste som robil a, a som, tak, tak mi to príde, že som taký voľnejší voči tomu všetkému, vieš? že nemám strach, ja neviem ty koko, že do piči nevydám album a teraz koko, čo budú love, teraz nebudem až čo žiť alebo tak, vieš? že proste ja mám svoju robotu, a ten rap mám fúr proste, ako hobby, pozerám sa k tomu tak, jak som sa pozeral, a som s tým akože spokojný. Mm -hmm. <laughs> Samozrejme, akože zmenili sa nejaké veci, aj, aj postoj k určitým veciam, ale, ale toto chcem akože zachovať, aj sa snažím to zachovať stále takto, lebo potom už sa mi stráca z toho taká, Neviem, ako by som to nazval. Smrad. Asi ten smrad, no. Tato je, je smrad. <laughs> to je, to je, to je. Áno, to je dobré to povedal, smrad. Takže, takže, tak. Dobre. Ako si sa dostal do Gramorokas a chaláno motil? Uh, vieš čo? Vlastne keď... Čo je z tvojho táta. Cez tvojho ne. keď sme boli ako združenie, tak vlastne nám... Začal hrávať Metis, sme sa spoznali na akciách, vtedy to, to bolo brutálne komunitné, že došiel si na akciu, poznal si, že všetký ľudí. Mm -hmm. Koko, keď si došel na bar do píče, tak tie ruka poleva, ne? Mm -hmm. <laughs> to bolo, kamo to dneska není? Vé, že to proste... no, spolo, viem, že anal, Analityk ho spoznal a Metis hovorí tú históriu takým spôsobom, že vo niekde pripadlú a že išiel najbaný s kamošom, Myšom, videl tam nejakého típka. to bol analytik, bol v rifflovej, akože mal rifflovej gáte, rifflovej bundu, to sa ste brutálne nosilo a to... Komplety, no. Komplety, no. Era kompletov. No, era kompletov. A tak sa mu prijavil, lebo však bol nápitý Metis. A Žekaj že do jeden no to boli, akože tam boli Eden alebo Duná, to boli podniky, kde bol najčastejší rap a kde to. To bolo super. A tak došli spolu a vlastne odtedy sa dali do reči, potom ho donesol vlastne k sebe domov, lebo u Analytica sa vlastne nahrávalo aj združenie, aj všetko. Čo sme to robím? Čo Ja to donesol <laughs> a, a potom aj začal vlastne hrávať, on mal už nejaké dosky, ne, strašne dlho nemal kurva sa mi zdaž ani gramofón do piče. Potom nejaký jeden mal, a... A potom mal takú myšlienku vlastne, v to bol rok 2007-2006, ospravedlňujem sa keď sa milím, Metis, tykoľko si to, lebo v 2007 vyšlo EP a to bolo akože, nebolo oficiálne Gramo, ale bolo to akože spolupráca, no? Beto hudba, čo je vlastne môj label a Gramo. A to malo byť pôvodne ako dj no ale tak, nejak to rozšírili, že prvého vlastne podpísali Danosťa a potom to roširili vlastne, ja som tam bol chalani z matere, dlho sa riešilo, či tam bude aj DMS-ka, tí nakoniec tam boli tiež potom určitú dobu, ale už tam sú ako všetci dobre vieme, <laughs> takže, no Metis, Miko a Danodekan Dekan, to mali vlastne celé na starosti, Takže. No a tým, že len s Metisom stále bol, tak tam logicky prišla nejaká kooperácia, vydali to akoby spolu a mater tam bola, oni mali spoločný projekt, projekt 22 20, a vlastne tam ten, ten single vyšiel na betonové húpe. Áno, no, to bolo rok predtým ešte, pred no. EPčko, to bolo 2006. No ale tým, že vy ste tiež tvorili spolu, tak... My už sme potom nebolo to... združenie ako skupina, Potom sme boli... Projekt, vlastne... práci... Tí zo združenia, ktorí na to jebali, tak proste tí skončili a my sme dostali vlastne ja, Analytik a Rebel a Rebel a... Jaštier. Ja, jaštier, a DJ matis. A vlastne tá 22 značila Kilometre medzi Sencom a Bratislavou. Mm -hmm. Takže... 22 je tá spojka. Takže tak. Kedy si pocítil, že sa z Gramoroka stáva vlastne také známejšie vydavateľstvo a respektíve aj značka, že začalo to fakt naberať také Ubratky. To som vám správal prvú hodbu. Ono to bolo... áno, jedna, musím povedať, ono to bolo skôr podľa mňa tak... No Spokojný už bol, bola veľká vec. Akože áno, ale podľa mňa to nemalo, ta, nemalo to taký ten hype, ktorý by to možno mohlo mať dneska. Neboli ešte, predsa ale neboli tie sociálne siete také. Silné, v podstate, kde máš zadarmo reklamu no, ako takú, no už dneska tiež není zadarmo tá reklama, však vieme, jak to funguje. Takže, ani by som to ne, nepovedal, že vtedy. To bolo, vtedy to bol môj prvý album, bol to, bol to prvý klip, do ktorého v tej dobe išli pre nás veľké peniaze, klip stal tisíc euro. Spokojný? Spokojný, 30 tisíc, neviem, či boli koruny vtedy, alebo už boli eura, Evropne. neviem. To bol 2009 rok, čiže... To by som moc, skôr by som to považoval, že viac to bolo po manifeste, manifest 2010 hm. rok, keď sme ako celý label dali dokopy spoločný album všetci MCs, producenti, DJ fakt to bolo proste... To je bomba dneska, môžem povedať. Akože, hm. Poviem to úplne otvorene, že podľa mňa je to super album ešte dneska. To bola prvá taká ona, pretože bol aj festival. Čo bol, bolo vlastne tam von To bolo hibob, toto je hybob Toto je festival. festival. <laughs> Neviem, jak sa to bola, tak hovoríme všetky tí dokopy. Toto je hibob žije fest. <laughs> Takže a tá sme s tým vystupovali a, tej... a to bol Midyho. Midyho, áno, Midyho festival. Midi toto je hibob. Toto je hibob. A tam to bolo, že ono? že dajte ruky hore. <laughs> A to už neviem, a, a to vtedy on ja? no, no, mal super ohlasy, a potom druhé prídysoch, to akože no intrigánske devčatka, čo produktovali náš majstro, čo vtedy sme sa ani nepoznali, a to to zrazu nám Smart poslal rálamu teraz, teraz, teraz to sedí v bunkri, s Mikinou Gramovou, s Osnulovou Brutánou. Ale po tom manifeste to bolo asi také najsilnejšie. Vtedy sa dozaj rozbehol Merch. Vlastne Gramo bol vtedy jediný, možno jediný, čo robil normálne Merch, akože z toho komerčného hľadiska robili si. Názov stavby mali nejaké svoje, také toto klasické. A to dostať? to si robili vlastne pre seba, pre pár svojich ľudí, ale vlastne prvý, čo začali predávať na Slovensku Merch, vo Gramo. Boli gramorokas a v Čechách ty nikdy. V podstate až na to sa nabalovali všetci ďalší. PSH si robili najprv vlastný PSH, mérče ne, najmä nebol žiadny Boss ani nič také. Takže už tam myslím si, že tá druhá to... taká, ona čo e ešte viac, väčší bumbo, tak to bolo okolo Diso, to... No, jasne. To si myslím ja teda, že to sa dostalo už do, do tak širokého povedomia, širšieho povedomia, že to... No, to, si povedal, to, bolo, to, bolo... A to je vidieť na tých číslach aj dodnes. Veď mm -hmm. tá, tá vec so Strapom má 5 miliónov, 4,5 miliónov skoro. Pol, mm -hmm. skoro 5. Mm -hmm. to, je, to je neuveriteľné číslo Veľa ľudí, čo sa tohto týka, považuje teba a Separa ako dvojicu. dvojcu. bolo to tak, a ako to ty teraz vnímaš, po tých klipoch si zvonil a intrigátský že prečo to nejak utichlo. A to ty vôbec tak vnímal, že ste boli ako taká. A ja som to tak vnímal, aj som. sme sa bavili o tom bávote, že proste... Z... Bral som separatý kokos, fakt, ako bol to môj... Na to, že som neprežil s ním toľko hudobných rokov, ako dajme tomu, že s tónom alebo tak. Mm -hmm a s rebelom, čo... Koko s rebelom... Koko, to sú jak bratia, vieš, že proste fakt to od podzemia, čo podzemie boli legendárne koncerty v Bratislave. V podstate tam vystúpali ľudia z celého Slovenska. V tej dobe. A... zrazu sme si strašne začali rozumieť. vieš, ako... Určite... Žúrky, alkohol a toto všetko hrá v tých veciach veľkú rolu, ale brutálne som si začal s ním rozumieť. A... Má to potom tak trochu sklamalo, že potom všetkom vlastne, jak, jak sa to rozpadlo, že keď sme mali takú devatu, tak bol, akože, zo mňa bol taký sklámaný, že ja niečo voči nemu, a čo, čo, čo vôbec som nikdy nemal. Vedelo o takých veciach, o ktorých nikto nevedel, dajme tomu, ale to je jedno. Uh, jaká bola otázka? O to, toho to, to sa nechcem vlastne ani rozprávať, lebo to no, je... To je, to je, to je to je zbytlo, že sa rozpráva, Ono to bolo tisíckrát všade povedané a je to také, že mm -hmm. možno aj... Je to ešte čerstvé, vieš. <laughs> <laughs> takže... Jasne. Takže tak. Dobre, dobre. Dáme si teraz krátku hudobnú pauzu. Nech okay. môžu ísť aj vy na hejzel alebo káma. Jasné. A ľudia môžu písať otázky na Facebooku zatiaľ, keby na vás nejaké mali. Takže zatiaľ, čus. Réj, réj, réj, réj, Ready you like her Ready you like her Yo no sip Jo non, jo bonjour jo non, jo jo bonjour jo jo bonjour jo jo bonjour jo jo Máš pravdu Hej. Žiletku nepoznám Už pred rokmi sme sa chytili už všijem sám Človek si nevybera niekedy, no bez tak Prečo mi väčšina ľudí hovorí bezďak Som stratený prípad, kurva, je to som Tiedlé fúzy Ma svrbia pod nosom Občas sa zamotám Áno, aj trocha smrdí No aj bez váhy sa odvážim medzi ľudí Ževraj trevorúbač, chýba mi len sechera No keď som hladný, tak tam Nájdem niečo pred včera Inak minule v robote som nej klince Ešte že nemám aj vlasy ako bráňovince, Čo nosím jožom? Radu si chcem ďalej nehať rást. Šal je na nič, necítim tak mraz. Potrebujem pomoc, aspoň ešte raz. Prosím, pomožte mi, ženu si neviem nájsť. Žiadna o mňa nemá evidentne záujem, preto ich potajomky pod oknami sledujem. No stretol som minulejši letku pri pokladni, že sa chcem vrátiť. Čo hovorím, vypadni. Či som si zvykol zlatičko na život bez teba. Boli to veľmi pekné chvíle, nik už nepreba. Dokonca zrazu vieš aj na moje meno prísť Dívim sa, jak sme mohli zvládnuť toľko kríz Milión. sa splásnila, zmyslo zbavená Robí scény všade, cíti sa zranená Začala ma sledovať PHB, opkvapé Vypisuje mi na Facebooku a WhatsApp. -e. Neviem kam sa schovať, keď ma taký zragostrý. Ani sám Boh nevie, kde všade má známosti Musím ju ignorovať, nič iné mi nezostáva zahrávať sa, preca s ňou je strašne silná cháva Yo, no, si dojo. yo jo ha ha ha jo ha Vysmiatý na čas, aj keď nemám čo na omak Každú chvíľu mi pribudne v hlave ďalších robák Vlastne aj v Prade Skoro som zabudol Mám tam celú zo, čo hlavou nad vrdlou Inak hudne, vítaj, mám tam priestor aj pre hosti Je tam kino, texty aj vedomosti Toto je príbeh podľa skutočnej udalosti O moje bývalej a moje maličkosti Čo <Sým> nosí jožok? Čo nosí Yo consi diojo Počívaj ma no, bro, mám brutálny bubon od Majstra, ale rozmýšľam mega nad démo, mega. Máme červená. Červená? Dobre. Kračam po červenom koberci, červené víno v ruke, drahé sa k druhej červenej rúše, trochu sa červená, po toto u mňa zvykom není, radšej sledujem červených diablov doma 5 dní, likvidačný zákrok, červená karta Opla, moja obľúbená hra bola červený poplat si som rád hral za červenú armádu A na svoj barák nešupnem červenú fasádu Nebol som v tábore, v červenom kláštore a moje diktáty, vždy červené more Ešte nikdy som sa nekúpal v červenom mori Som mega šofer, no na červenú v sorry Babka červenej čia pošky pravím Červenými svetlami jezdami Amsterdam Červená repa ti nevyšla, prídeš okšev Červená kapusta, kačka a lohše Ževraj my muži sme červené planety Červené mravci obývajú, dlažďové pralesy Chalová červené jablka z chutine, môj sen Potrebujem krídla s červeným bíkom sem Červené krvinky, sú pre život nutné Červený kríž pomáha tam, kde je to nevyhnutné Červený nos značí, že nejsi nikdy smedný Decko je späť v hre, bez červenej Sedmín Nosím zelený maskáč, no nej som zelený baret Aj tak ťa prebijem som ten zelený do nízkariét Za zelený mier som aj za život bez cigaret No trochu zelenie potrebujem dom na pár paliet Milujem pohľad na zelený kraj A keď je templo, tak ma skladí zelený čaj Daj a vraj zajtra je zelený štvrtok Fajčiari zeleného Majú malý Woodstock zelenou v uliciach je, aj keď není svetý Patrik, Zeno na zahrade, mám mám no tiež dob zelený trávnik Silno verím Zelených mužikov Snažím sa ignorovať Zelených buzikov nesom som vlastníkom zeleného zákalu Nechudeme pozývaj ma na zelenú kávu Zelenú kartu potrebujem aspoň na chvíľu A vlastne ešte nikdy som nevidel zelenú mílu Zelené mukotrávky nejem, no som oprávený. Z systém systému až zelený, odpálený Zelené jablka, tiež nemôžem, som alergik Zelený deň nepočúvam, leze mi na nervy Chcel by som Leguána zeleného doma chovať Nad tým, že nemám zelené oči, nebudem stonať Zelená vlna ide, ale tak kúpem na plyn Požičal som GoPro, nakým zelený dým Takže opäť zdravím poslucháčov Rádia Bunker po hudobnej pauze a máme tu nejaké otázky v Facebooku. Najprv teda, že vás pozdravuje Miro Gajdoš. vás zdravím, zdravím Gajdoš, Miro. A potom tam máme otázku od... A pozdravíš Miro? <laughs> potom tu máme otázku od Peťa Mešťaníka, že ako je, že vidí mladšie talenty alebo nastavajúcu generáciu, respektíve, ako je na tom, ako keby podporou mladých interpretov, či by podporil, aby bol, ak by bol niekto dobrý z mladých, fitom alebo akýmkoľvek iným spôsobom? Ono to je... V podboru máme majstra, on je mladý... <laughs> mladý, perspektívny producent. Čiže, <laughs> ono to je ťažko, akože... začínajú. To, je... to je to, čo som hovoril, že my sme to voľakedy nemali, uh -huh. A... Keď je niekto dobrý, tak, tak, je dobrý a dostane sa niekde na nejakú úroveň a je to také pre tých, také, že chceli by byť asi hneď sa dostať cez niečo, ja neviem, že sú ochotní možno zaplatiť, alebo niečo, ale Bek. je to také, že, ja neviem, no. Hovorím, skôr je to také, že, že tí producenti, jak, akože popravde z tých rapperov, neviem, ani, Hlavne je problém ten, že tým, že je takáto doba, že veľa, veľa z nich nahra prvú skladbu a hneď ju dáva na internet, mm. vieš? Hneď ju klip chcú robiť, kento, do piči, kokoskeď, voľa volá kedy mi písali nejaký kokoti, musím to tak povedať, som o nich nepočul nikdy napísanú brutálne turnéry urobíme, spôsob do toho, máme podporu takú a takú, no, a Rozprávali, aké by bol jay A proste... Nikdy som o nich nepočul, nemali žiadnu skladbu, ale mali brutálne správy. Všetko mali, že koľko uterákov budú mať backstage, koľko vodné, perlivé, také, aký chlás dve že proste... Neviem, podľa mňa si to treba odjebať. Normálne no, si to zbyt. treba proste odjebať. Podľa Všade to tak je. Každý, kto sa nejak dostaje piči, by si to mal nejak podiebať. <totototudio> <tototudio> Veď veľa ľudí sa ma pýta na spirita, jak beriem spirita, a pritom duša berem rešpektujem ho. Duša môja. Je, je to super človek, je to môj kamarát, a, a keď niekomu to poviem, že no ale vieš, no, robí hudbu, lebo taká baví. Ja nehovorím, že ma bavia všetky veci mm. jeho. Niektoré ma bavia, niektoré ma nebavia. Je to, je to myslím si, že úplne normálne. Uf. Ale... sme spolu začínali na koncertoch v úplných krčmách a tak, to čiže on si, to, on si to všetko odjebal, vie, že proste... Čiže takto je to s týmito mladými talentami... Ja si myslím, že kto na to má, sa to dostane niekde, mm -hmm. vie, že, Samozrejme, je doba, že keď potrebuješ možno nejakú pomoc, ale keď je hovorím, keď je dobrý, tak niekto si ho všimne pomoc, a tu pomoc, pomoc, pomoc. Ale potrebuješ. Tiež keby pomož. sme si nezabrali od teba hudbu, tak tu nesedíš do pičnej. <laughs> e, to je jasné, e. že potrebuje. potrebuješ. ale hovorím, že vždycky, vždycky niekto vždycky maká a stojí za to, tak niekto si ho všimne. Teraz uh, ja Fobia Kid, tiež nejaký týpek, hmm. Si ho všimli a... No, ide ho zobral na vec hneď. Hmm. Že... že nepotrebuje pomoc. Tak ale si ho všimli, rozumieš? Môže, na no, to, je. ale na to, aby si ťa všimli, nepotrebuješ pomoc. To musíš ty ukázať. Však hm? áno, to no, hovorím, no, no, to no, musíš no, si no, sám, to si musíš no, odrývať sám. môžeš ho vyťahovať proste nie ale, ale... Keď je debil a keď nič nerobí a keď je zlý, tak jasne, že ne, ale keď sa niekto snaží... A zástup, tak, hrej, ale to už, tak, áno. tak ale to už sa dostaneš do takého štádia, a ja som to stále bral tak, že, vieš, tuto si ešte niekde, pod tým, tak vtedy... Ale keď si pod tým, nepod... keď si v nejakom priemere, na čo už nikomu pomáhať, čo on no sa pýtal všaký. na nejakej podporu talentov. Kurva, po, nesmer ma. Prepač, idem predať tak dá. Chod k autu, tam ma čakaj tvárov k zemi. Chod do driveu, tu máš kľúče? Chododrive. Nemám kľúče. Chod do driveu. tam čakaj tvárov k zemi. Dobre, dám teraz pár otázok aj na majstra. Tak, no, to, to zase bude. Dnes <laughs> začneme s takou úplnou klasikou, ako si sa ty dostal k tej hipopovej kultúre celkovo. A kedy to asi bolo? To sme boli dakí osmáci na základnej. A, a to bolo proste cez leto partia chalanov, ako ja nie som z Bratislavy, ja pochádzam zo stredného Slovenska. Z Krúpiny proste malé mesto, tam kedy bývali veľké akcie. A, Uh, a proste nejak tak v tom ja, období si, sa to tam dostalo. Dobre opísal, malé mesto a veľké, tam bol veľká, veľká. Ja aký. viem, viem ja viem. A, a tak nejako proste sa to tam dostalo, ale to bolo také obdobie, že proste sme nosili veľké gate, veľké trička, všetko to bolo proste také. Mhm. A, a tam sa práve že všetci na nás tak divne pozeraj, to bolo také, že proste malé mesto, 8000 a to bolo taká, že práve to bolo také otudzované presne, vec to má v jednom treku. Takže to bolo, bolo, to bolo také si vtedy v tom období, takže to bolo také, no, sa pozeraj, že hej, že to čo má čo človek to A prečo si si zrovna beatmaking vybral ako element? Uh, mne to tak ostalo, ako my sme, uh, keď sme začínali, tak to bolo také, že chceli sme repovať, lebo oni repujú a aj my sme nejaké veci robili a ja som proste ako tiež písal, nahrával a takto, ale ale ostalo mi nejak toto proste. Ja, ja, ako my sme v tom období proste, že všetko robili. My sme to všetko žrali proste. Chodili sme malovať a to ešte my sme nevedeli, že sa má málovať sprejom, napríklad my sme šteco malovať. <laughs> si že rúžom, ne? Nie, reálne, <laughs> že... reálne my sme proste v tom období, my sme len videli, že grafity a takto. Veď, ty z 8 rokov nevedel. Ale... Môžem to... ti dávať sať akúto. Biografiu. Musíš dolať trošku, výšek, keď podpíkujeme, ty nejde si na to výknutý, vieš? Ale to, to by si tam musel žiť v kam... kámo. Videli sme grafity, ale nevedeli sme sprayom. My sme už 90-tý. Sprayovali kaleni, to boli starších kaleni, proste všetko to sme sa mohli tak bože štetcom. Prostste tak my sme nemali sprej sa štetcom sme robili tak vrkali veň ako tam tankovačku som mal, že A to sme, ako prvý pís bol vážne štetcom. Môj prvý pís bol pri strome zá. Prosíte ťa pomôcť samohovať niekedy normálne že štetcový. Ale naučil bravo. Oboma. A ako proste ostala, ostala mi tá hudba no. mm -hmm. Kto bude tvoja najväčšia inšpirácia v produkcii, či zahraničná, alebo súčasťa Slovenska? Uh, pri tých začiatkoch neviem, to, ako to bolo jedno, to, to, všet, to si všetko bral. Hej. Všetko čo prichádzalo, tak všetko si bral, ale takto s takým, že odstupám času, lebo ja beriem uh, Jake Wan asi. Asi z tých, z tých amerických to je proste taký, že on, on je aj sampler, aj hrá, že brutálne. A, a to je napríklad, čo má album s Freewayom, tak to môžem že non stop Steam počúvať. Stimul package to je, že bomba. To je non stop počúvať. Útona. Čo jebe, to je blúta. Aj, aj fakt, ten uh, White One Music tuším sa volá ten album, to mám predtým ešte. Tak ale s tým j 1 je to je tam... top tam je všetko proste, fakt, že všetko. Mm -hmm. Takže a, je je a grafity a precováčky. Kotko, zase boli tvoje prvé mašiny, na, ktorým, na ktorých si robil? Či to bol hardware alebo ccfl, kusíšte rovno? Alebo... No, ja som, že úplný old school, to Nevedel, neví, že že robí, neví, robí, že to je, neví, že ešte si. to, to robil. Ako... Na bubno, <laughs> Nie, ako ja aj teraz robím na efl a robím na sedmičke. Uh -huh. Klávesy, má midi klávesy, 25-ky malé, lebo pre mňa bola proste priorita vždycky, e, dlho som robil na notebooku, a keď som býval v prvom priváte, tak som robil na notebooku, nemal som ani stôl. Robil na priváte. <laughs> Nie, ja som si dal normálny notebook na kolená, ty kokos, ani klávesy som nemal nič, myšku som mal takto vedla na gauči tak som proste, tak boli intrigánske dievčatka <laughs> To halus. Aj teraz proste pre mňa bola aj dlho, než vlastne teraz som sa nasťahoval do bytu. Do bytu kde vlastne mám, že čisto jednu izbu štúdio, tak bola priorita proste vedieť všetky tie veci zbaliť, mm -hmm. a ísť s tým niekde, kde proste... Kokoče, sme tak riešili, re ty si bol nejaké reštike, alebo jasne, niekde ja si dal mal dokopyvý hudbu, ne? Jasne, jasne, no, že, som, nobe, som, sútátka, ja som klavesi, a... v starom meste, v Bratislave, v reštike proste, rozbalené štúdio, a proste robil som hudbu, proste, čo detskom že potrebuje takto, alebo keď som Chalanom s som robil na album nejaké veci, mm -hmm. tak proste sme sa dohodli, na víkend som prišiel ku ním do ich štúdia, proste so všetkým, tam sme to nahrali, náranžovali, všetko bolo. Čo smeneš? Máme tu konversáciu. Uh, robíš, alebo skúšal si niekedy urobiť aj trep, nejakú trepovú? Trepový? A ne, trap. <laughs> a netreb. a robí, robí. Nie, nie, nie, ja... Ja neviem, či to neviem naskladať, tie bice, ale proste mňa to, neviem, ja som skôr taký... Neoslovilo to, hej, ako uroma. Tie garážové bice, proste mňa to strašne baví, ale máme akože teraz veci, ale uh, také, že ja neviem, dosť tak robievame, že napríklad ja spravím nejaký sampel a viem, že by sa tam hodili trepové bicie, tak ja ich nespravím, pošlem ich kamovi kama proste tam správy bicie, alebo zase opačne a, a takýmto spôsobom to točíme, takže ako... E, neberiem ma ja to, neberiem ma to, uh -huh. neberiem ma to. Ako proste to by som sa dával v tých, v tých bicích e, niekde do pozícií, kde by som sa necítil doma. No jasné Takže, neviem. A s akými interpretmi by si chcel najmä spolupracovať, čo sa týka normálne ako slovenská, česká a zahraničí dalekýho. Máš nejaké mená, také fakt, že uľúbené, s ktorými by si fakt, že chcel mať niekedy v živote skladbu? BDS. Jednoznačný. BDS, ako to je FU. FU? BDS je BDS. FU Fú je iný. A FU. FU je ten Poliak. BDS, <laughs> <laughs> <laughs> aby som akože fakt, že to... Joško zariť, myslíš? Keď, keď, správim, keď e, dá BD slohu, tak môžem, že zomrie. To... Nej, zomrieť, skončí s rapom. Aj zomrieť. No, no, Dobre, tak myslím, že majstroví sme zatiaľ nejak uzavreli, vrátime sa. A môžeme prísť k tvojemu kvázi ešte novému albumu Diabol nosí v radu a skúznať k tomu povedať, ako to celé vlastne vzniklo. Jak sa na ňom pracoval jak dlho, jak si si vybral hudby, jak to dlho trvalo, čo sa týka prípravy a tak. Uh, keď si dobre spomínam, čo si ja určite dobre spomínal, lebo tieto veci si pamätám, tak som ho začal robiť, začal som prvé veci nahrávať, keď, keď sme dokončovali GR tým 1. To bolo začiatok roka bolo, uh, byť, 2014. To bol január, lebo som sa vrátil z Kodane, tam som bol s kamošmi v Kodaní. Tam vlastne vznikla skladba Hagen. A vtedy som, vtedy som začal robiť vlastne na svojich solo skladbách. Mali sme dokončenú jednotku, tam sa robili už iba aranže, mix. Tieto veci a ja som začal už vlastne to robiť. No potom ja v lete, v lete viac menej nerobím nikdy, mám také obdobie, že fakt 3-4 mesiace nerobím. Mm -hmm. Čiže to som, do leta som urobil pár vecí. Potom vlastne zase jeseň, jar. Tiež som to mal tak nejak pripravené, keďže už som mal... som Čakal som potomka, tak som to tak sa snažil všetko naplánovať časovo, aby, aby, to, aby som to mal hotové, keď už príde na svet, lebo som vedel, že nebude toľko času na to. Tam sme vtedy s tónom riešili, že kto pôjde skorej, kto pôjde tak, takže... Nahrával som klasicky, ak už roky nahrávam na pole s gebodom. bodom Mix aj danosť, s g na striedačku. No a klasika, to písanie, ale nie som ten typ, že čo teraz dojde domov a napíše tri skladby, mm -hmm. alebo tak, alebo za týždeň celý album. Takže niekedy to dosť trvá, niekedy píšem skladbu aj mesiac. Takže... Ja jednu som tam ani nedával na album, jednu som vyhodil, lebo tá bola úplne prvá napísaná. Mm -hmm. Spolu so skladbou Smokenhagen. Takže tu som tam nedával a vlastne zostalo to, čo zostalo. Všetko som pripravil tak, aby to bolo hotové, keď sa mi narodí syn, aby som už nemal starosti s ničím, lebo fakt to bolo, teraz hovoril, že som po po roku napísal skladbu, fakt to bolo, že vieš, chcete si, chcete si mali a toto a chce si to užiť brutálne, brutálna vec, to je zmena Hovado. Teraz som napísal akurát, som robil majstro s produkciu, tak sme urobili skladbu a teraz začínam zás písať nové pomaly, ale dojde leto a zase ho je pomaly, no tak uvidíme, jak to bude. Ja hovorím, že som začal som si brávať zás do roboty, lebo tam mám trochu času niekedy. Mm -hmm. Alebo... Doma Nie toho jestli. moc není, fakt doma večer, keby som chcel písať, čo niekedy aj chcem. Až človek je tak unavený, že aj chcem vypnúť, a chcem sa trochu venovať žene svojej, lebo v jednom kolobe už si viac robota, ona malý a toto. Takže nie je to fakt jednoduché, ale teraz už si to tak trošku vieme viac zariadiť, zadeliť, takže zase pomaly začínam niečo tvoriť. A podľa ma to ani na škodu, načo to nejak tak preháňať, z nieči, vieš vydať album a teraz rýchlo písať ďalší do na silu, mm -hmm. to je to, prečo to mám rád a mám to ako hobby, že nesom ja na nikoho viazený ani ničím, že som. teraz, že... Koko, tak teda som vydal album, mám turné, a už musím vydávať ďalší, aby som zazmal mal turné, nee, kľud, myšlienky, dojdú zase a všetko bude v pohode, a takže tak, no. Jasne. Zvuk si prečo len riešil taký, ak si riešil, čo sa týka, že boom nechcel si tiež skúsiť nejaký nový štýl, aký... Víš ja vôbec, ja úplne, že toto je, toto je... Srdcovka. Toto je moja srdcovka a... To, toto som ja, vie, že toto je, ja hovorím furt taký príklad, som ho stokrát povedal v rozhovore, poviem zase, že to, možno, je to reklama, ale keď si kúpiš školu, tak chceš školu. Mm -hmm. keď si chceš pustiť detka, tak toto je diecko, veš, nemôžem byť ja zrazu robiť niečo iné, pre mňa je to, je to pro, proti, išlo by som sám proti sebe, veš, mm -hmm. že, že zrazu budem robiť niečo, to, čo ide, alebo, alebo neviem, ak by som to mal, čo je ako nejaká taká vlna aktuálna, to je, neviem, ne, ja by som sa necítil dobre. A zaďalšie, hlavná vec to toho celého je aj takto, že ma to tak neoslovuje, mm -hmm. vôbec ma to, pre mňa tá hudba nemá takú, takú dušu, mne, mne to príde všetko to isté totiž, to mm -hmm. ja nehovorím, sú niektoré dobré veci z tých, ale ich fakt že málo, Jezné. fakt je málo, a pre mňa to nemá tú atmosféru, Tu tú špinu takové všetko je také, tak mi príde tak počítačovo vyčistené, tak to hrá, že nemá to pre mňa takú tú, nie je to také zajbané, ten smrad, tá špina, mne to tam chýba. Samozrejme aj tieto údaje, ktoré tak čisto znejú, ale... tak neviem, to by... Nesom to ja, prosím, necítim sa v tom okej a... Aj to, to, to, to neviem, ja si to, to neviem ani predstaviť. To je, ja to ani nepočúvam, čiže mňa ani nemá čo ovplyvniť, že by som nejak prešiel, že, koko, že toto je bomba, že začnem toto, vôbec, akože som úplne mimo toho, takže ja si radšej vypočujem z 90. rokov zase niečo, klasiku a proste, ale to je aj dneska, ale niektorí ale to proste nevidia, veľa, veľa, presne tak, stále to veľa vychádza, vieš, že som mal kokos, Sean Price, nebojí ty kokos, čo vyšiel, ako je to mixtape, vynikajú sa proste, to je, to je super. Mm -hmm. Takže... Myslíš si, že taká vlna takého o bombe pu sa zase vrátí na Slovensko? Že to, toto je jedna taká trepová vlna, fakt že vlna, že krátko, a ten boom sa tu zase usadí. Vieš on, on tu je. on tu je, on sa nemusí vrácať, lebo on tu je. Čiže... Je len, len otázkou času, že, že koľko ľudí si nájde k nemu zase nejakú cestu alebo niečo, vieš? Že je to... Ťa, ťažko povedať, že či je to... Ja neviem, to povedať, že keď sme my vyrastali, tak bol kvázi, my sme vyrastali na tom Bumbepe, vieš? A nás, a nás nebolo nejak veľa, vieš? A myslím, že týchto ľudí to stále akože oslovuje, ale táto nová generácia, Bohužiaľ je aj veľká chyba to, to, že, to, som, no, to že veľa tých, ja neviem, či to mám názvať, že fanúšikov, alebo tých ľudí, ktorí počúvajú tú hudbu, že, že nejdú trochu späťne do histórie, vieš, že trošku, mm -hmm. že keď ťa niečo zaujíma, tak trošku si náštuduješ na, náspäť nejaké veci a myslím si, že to je také normálne. Prišli čo ťa baví, tak trošku aj tak späťne, že ja som hovoril no, futbal, kurva, tak ja som do piči, vedel tie boli majstra sveta aj kto ich vyhral vejš alebo zostavy som poznal mm -hmm. alebo také to je akože možno je to drbnutý príklad ale je to príklad je to, vieš, že je to kus toho čo ťa baví aj tá história vejš takže v... takže tak asi. No môže uh, s tebou ako ty konkrétne máš nejaké mená s ktorými sa ti najlepšie spolupraciť čo sa týka našej scény? Našej scény? Či už MC alebo producent? Vieš čo, toto by som mňa, asi, ja by som to asi nekonkretizoval. Samozrejme že chalania od nás ako Gramu, to uh -huh. je to je pre mňa číslo 1. A ja mám ja sa snažím nemať s nikým problém. Vlastne na piču odpovedal otázku, ne, ale nevadí. <súrť> ne, nevadí. Ne, e, by som to povedal. A chega si asi, asi tí nie, keby som to takto rozdelil, koho tak to se, že mimo, aby som, že, koľko som spolupracoval a teraz som o nejspomenul. Snažím sa s každým dobre vychádzať a... Mm -hmm. Mama za to ráda. <laughs> hovorím, on, tak, že Gramo to je Tono, Dano, yes. naši producenti, Majstro. A z Čech, nikdy, je dole napríklad, rád som aj za, za Viča. Zastný. že ako, ako, ako k tomu pristupuje. Čiže... Mm -hmm. Čokoletík a títo cháni, takže to je... Ako DJ. Zastný. Takže tak. Čo sa týka koncertov k albumu, si ich ukončil kompletne turné, či ešte... Ja neviem, či som ich vôbec začal. <laughs> no, <laughs> ne, tak, vieš, čo? Bolo, bolo málo tých koncertov. Bolo bolo ich málo a... Turné nebolo. Turné nebolo. Turné sme nerobili mm. vôbec. Nerobili sme ani turné. A teraz mali by mali nejaké koncerty vlastne do leta, každý mesiac niečo vychádza tam. No maj, júl, júl, august v podstate, teraz 4 no. šty mesiace mm -hmm. budú koncerty, budú festivály nejaké, nejaké iba koncerty, či už v Čechách, či na Slovensku. A... Teraz sa pozeraj akurát kalendár, že sú tam aj také, že v piatok ideme v nedelu sa vrátime, že to už... Mm -hmm. To bude teraz, čo skoro také obdobie zase, ale... Túrne k albumu nebolo. Tóno mal, tóno mal turné, ale detsko ne. Mm -hmm. Tak môžeš pomaly sa už dostávami k záveru, čo ešte na povede, čo do budúcna, môže každý z vás povedať, že... Majesto, ty to raz niečo na celečku. čo plánuješ. Mňa zaujíma aj čo kártom plánujem. Ja no, plánujem. mi susedovi nápalenku dneska ešte. Fak, No, akurát mi písal, že už začínajú fľašu. A o po do roboty. No. Ty čo? Ja čo plánujem? Ja idem cez víkend na rozlučku do slobodu. To, že to sa, sa bojím, to možno, že budeme robiť posmrtný album. No. Neviem, ale ako veci, čo sa týka hudby, tak ja mám rozbehnutý ten pravidelno-nepravidelný seriál. A, Dva a pozuba. Tam, tam mám pripravené nejaké veci, nejaké single, takže asi, asi v rámci tohto. Mm -hmm. tak Killbeat. Killbeat, no. A ja mám, nejak som hovoril, že začínam teraz asi spísať trochu, tak sa to rozbehne. Teraz sme nahrali taký single, ku ktorému plánujeme videoklip. Chcel by som mu dať ešte von pred festivalom pred žije. Ale tak no, však akože pláno by bolo do piči. To by bolo. Treba si dať najprv reálne plány, a potom také tie nereálne. Keď osiedneš nereálne plány, to my raz vydáme z detskom album, 26. január. Máme rovnako narodeniny. Áno? Áno. Koľko to by sme mohli do piče? Ja som ti to už dávno Hej? No to si im nevravel. Aj s detskom by sme sa bavili. Ja si tu neoveru, ty koľko, ja im si to povedal. tak nahrám s tebou náhrať do piče. Ja nahrám so svojím synom 4. august. Kurva áno. Ja som nad tým rozmýšľal, že by sme mohli niečo spraviť. Čo, že v poslednej dobe iba single, iba s tebou robím. Nikto mi nechce dať to. Ale... Dobre, tak môžeme to pomaly ukončiť. Myslím, že sme sa teda spýtali všetko, čo sa dalo. Cháli, chcete ešte niečo odkázať? Falošný kontakt. Aby ja som chcel odkazať, aby si všetci užili leto a aby sa všetci mali radi. Aby robili to, čo ich baví. Svetový mier. Svetovaný mier. <laughs> a, a to je asi všetko. Zdravím svojich fanúšikov. Zdravím fanúšikov rámo Vychádza okaz. Výchádza g Danos, fúzia, v Najbližší dňoch, že? Áno, pr prvý, druhý maj. Prvý, druhý maj. Uvidím ešte, že ktorý deň to Uvidíme, ktorý deň to je jedno. Všade na sociálnych sieťach to nájdete, tak sa na to pripravte lebo, lebo danosť, no. Díky moc aj vám za pozvanie. Jasné, ste videli. Cítili týde. sme sa tu super. Že, Gašta? Áno, je to veľmi príjemné. <laughs> čo? Díky moc. Ahoj, kurva! Majte sa a dobrú noc, pravi Dobrú. Čo? very very you for rate you Ray, Ray, Ray, Ray, do you Ray, you for rate Volaj ma starý klasik, jebem nový trend Ten otré panny brendem stále meniť hen Kultbe delikvent, jak habitzny experiment Milujem tú špinu, zako prišiel v ten klen Nebudem, ne som žiadny král, disco kokotek Abyť svetu na smiech, jak starý ochmonek Ja, smiem sa do kola Držím sa hesla, ktoré používa ako fola. Mám svoju hranicu, vlastný rozum Stop, strop, svoj Poznámne čiňuji sa prosím, že tú tu žranicu. Lacný konzum, problém no. Hyk, že nosia, čo sa nosí Väčšinu z vás by som označil za bez ňou Máš nejakú otázku? kľudne sem s ňou Odpovie ten brad čo o ňom hodno vieš Nevlastním žiadny bar, no predám ti, koľko chceš Volaj ma starý klasik Starý klasik Hovor mi starý klasik Starý klasik Deckko je starý klasik Starý klasik Ja som starý klasik Starý klasik Volaj starý klasik Starý klasik Hovor mi starý klasik Starý klasik Deckko je starý klasik starý Starý klasik Vieš čo som ja? Čo? Starý klasik Pre teba som v hm, vraj som zaspal dobu Pre mňa ty si ha, som ti osra hlavu Tie mudré reči akurát mi pripomína slovu Si nejak mimo starý, čo si fajčil v z To meno na päť, decko, detsko, volaj ma starý klasik horím prereb, som, chladný starý mrázik ich z rokov robím to už, ako tie akty Donáha v hudbe áno, nemením šaty Sloha číslo dva, chrli moje zhuby Riadky kvalitné, jak cigári skovali Kubi. Áno, kladem odpor, veď som sa vyučil. Prosím, nečuduj sa, vidím, ak si minú štýl. Skúšam rátať náprstok Noeva stále hojne. Ešte k tomu vám niektorým jebe ako porne. detsko analytik hrajú podvostojne, čakajú ďalšie bomby. No Volaj ma starý klasik, starý klasik, hovor mi starý klasik, starý klasik, dnesko je starý klasik, starý klasik, ja som starý klasik, starý klasik, volaj ma starý klasik, starý klasik, hovor mi starý klasik, starý klasik, dnesko je, je starý klasik, starý klasik, vieš čo som ja, čo? starý klasik, Teraz, keď bude treba, kľúne spravím workshop vlastne ho treba, budeš môj poskok. Chcem im len vysvetliť, že prežili popšok, Keď sa nič nenaučíš nakopem ti rozkrok A tak sa prejderám tou pažinou jaká trej, Musím ti pripomenúť, že v tom som sám, hej Gramo za mnou ideme po ceste vlastnej Štartujeme uhni, vyprasnite runway Mámeť aj to meno na Benecko Vrúbim pre ľudí, no podľa seba Stále som taký, som Stále sám sebou, stále iní ako oni On náš má Ponecko Nemôžme byť onak, to sa i mu to poveti, Pretola za ich vitata, že prečúť To je klasika. Veka ne, nerobi ne mahra. Boajma stari klasik, starý klasik. Hovor mi starý klasik, Starý klasik. Jedko je stari klasik, starý klasik. Ja som stari klasik, stari klasik. Bojema klasik, Starý klasik. Hovor mi starý klasik, starý klasik. Jedko je starý klasik, Starý klasik. Vešo som ja. starý klasik.